Але, заглянувши крізь щілину, я бачив лише частину подвірка, а відтак накрити всіх не було змоги. До того ж, автомат знадобиться, коли доведеться відстрілюватися. Залишилася граната, остання репанка з тих трофейних, що закотилася під сідушку, коли у вілісі нашу відсутність хтось понишпорив. Виглядала, як нова. Ця не мала б підвести. Я дістав її з кишені, тоді, поклавши біля коліна автомата, ще раз оцінив віддаль між мною і картярами, що вже почали роздавати на п'ятьох, вочевидь, на підкидного. «Бога – нет!» – це той уповномочений кинув на несміле зауваження когось із гедзів-богачуків про те, що, мовляв, гріх за карти сідати – поки у церкві правиться. А яка різниця, на каком языке разговаривать? Далі віщав прибулий, і глипнувши поверх земків, я встиг помітити, як багачуки покірно, похолузьки кивали головами. Дик, і що вам дала эта Україна? Це було останнє, що я зміг розібрати, а з патефона, крізь відкрите вікно з хати, наче на доважок до його слів, Грубуватий жіночий голос викрикував щось про пулеметчика і сіній платочок. Дивився я на багачуків і думав, ось що буває із запроданцями. І якщо не я, то хто? І якщо не тепер, то коли? Так, тепер тобі Україна винна, відповів я цьому уповномоченому, А підкидного з гранатою тобі дик і не снилося». Я вирвав кільце з репанки і, як завжди, порахувавши до п'яти, перекинув її через отземки. Майже відразу пролунав глухий вибух, і водночас зенький шибок, різко шарпнулася одна тичка від квасолі, напевне від осколка, і аж потім зойки у переміж з матюками. Заткуючи до саду, я бачив між стіною відземками частину подвірка. Два перевернуті стільці і край лавки, біля якої хтось один лежав нерухомо, ще один рачкував, здається, хтось з гедзів. Перебігши від стодоли в кінець саду і знову впавши за межею, я зрозумів, поки що мене ніхто не доганяє, тільки собаки на всьому присілку гавкали і кудахкали переполохані кури і ще пісенька з патефону. Враз Далинув жіночий лемент, той лемент, разом з гавкотом, кудахканням і репучим голосом з патефона, якого, очевидь, вже не було кому зупинити, супроводжували мене ще метрів триста, поки я відбігав від саду молодим сосняком. Давно я вже так хутко не бігав, незважаючи на рану і біль у нозі. Отож мені це все таки вдалося віддати за всіх і при тому не наскочити на кулю. Хоча, якщо спробують, то ще можуть догнати і добити. Невідомо ж, скільки їх там, тих стрибків, може назбиратися. І лише по той бік горба, десь уже на півдорозі між присілком і лісом, я нарешті зупинився віддихатися. Але тут мене чекала несподіванка – між молодими соснами, що більше нагадували кущі, я помітив бік корівчини. Судячи широко розставлених і закручених один вгору, інший вниз рогів, корова вже була немолода, як зрештою і її пастух. Тільки-но ну, я подумав, що біля корови мусить бути пастух, як побачив і діда. Він стояв збоку згорблено зіпершись обома руками на криву саморобну палицю. Коли наші погляди зустрілися, дідунь зняв з голови засмальцованого картузика, як мені здалося, дещо затісного на його велику сиву голову, а потім одягнув його назад, продовжуючи буравити мене поглядом. У цьому погляді не було страху, тільки подив і, може, ще трохи невдоволення. «Тихо, тихо, діду!» – приклав я вказівного пальця до губ і деякий час мовчки відхекувався, а потім запитав, чи нема в нього води, мовляв, пити дуже хочеться.